Čo sa toľko dívaš do mojich riečných zrkadiel? Mesiac! Hľadám v nich tvár tvojej céry tichavy. Dar moju vyzeráš, zaspala. Vlnky ju kolíšu, brej strážia a ryby sa ťahajú gudnu, aby ju nikto nebudil. Prečo si ticha vúspala skôr, ako sa stihlo zotmieť? Ráno ju čaká dlá cesta, povedla zelených vrchov. i tých polí, keby si neodpočinula, ťažko by sa so mnou predierala cez horské tiesňavy. Na rovine si odpočinie. Musí sa náhliť. Treba dobehnúť to, čo v tiesňavách zameškáme. Tiesňavá. Len na chvíľu mi ukáž svoju dceru. Iba čo sa na ňu pozriem. Na čo by si sa na ňu pozeral? Páčia sa mi jej vlasy, čo sa ťahajú vo vlnkách. Páčia sa mi jej šaty z rybých šupín. Páči sa mi jej smiech, keď preskakuje skaly. Páči... Ty si videl moju dceru. Zazrel. Kde to bolo? v nočnej zátoke. Tam sme včera spali. Uložila sa k starej vrbe. tej vrby a hladeli vodnú hladinu. Nemohol si ju vidieť. Neustala celú noc pri vrbe. Počula by som ju odchádzať. Hm? <laughs> Možno si si zdriemla. Varovala som ju pred tebou. Mňa sa báť nemusí. Nemôžeme jej ublížiť. Čo, keď sa ti zahľadí do bledej tváre? Aha, zakázala si jej to. Teda preto sa nechcela na mňa pozrieť. Iba som jej povedala, aké nešťastie by ju čakalo. Okay. Že by si ju mohol odviesť z cesty. Že by mohla poblúdiť. Aj tak ti raz odíde. Deti opúšťajú svoje matky. Neodíde s tebou. Ty si jej už vybrala iného? Rieka Búrava, čo tečie zo severu, má syna. Ešte sedem dní sa budeme náhliť po prehy a moja Tichava sa s ním stretne. Keď sa ich vody dotknú, nik ich už nerozdvojí. Možno o seba nebudú stáť? Zvyknú si. A čo ak tvoja dcera myslí na iného? Pravíš? Ako by si o niekom vedel. Spí, tichava. Spí, cérenka. A ty ho svojím hlasom nerúš, lebo ťa oduženiem od svojich zrkadiel. cestu k rieke Búraveku. Ah. Nesmieme strácať čas. Postoj chvíľu. Nestržuj ma. Pozri na toho motýľa, čo mi krúži nad hlavou. Čo ťa po ňom? Obyčajný motýl. Na každom krídle má očko. Odplašila si ho. <súr> Nalakal sa rozprsknutej vody. <súr> Istotne si ho chcela strhnúť gudnú. Nemá tu čo hľadať. Nech si lieta nad lúkami. Nad lúkami? Kde je to? Tam som ešte nikdy nebola. A načo aj? Lúky sú chudobné. Čo by si mala strávy a obyčajných kvetov? Istotne sú pekné. Rada by som sa ich dotkla. No len čo vystriem ruku, stiahneš mi ju k údnu. Dotýkaj sa hladkých kameňov Dotykaj sa strieborných chrbdov rýb, čo skrývam pre teba. Chladia ma. Ohreješ sa na slnku. Nemôžem do neho ľadieť. Oslepuje. A mesiac? Čo? Mesiac? Poznám ho iba po hlase. Lákal ťa? Rozprával o oblohe. Nedoziernej ako more. Áno. Bela si ako jeho hladina. Viem, prečo to robila. Chcel ti nahovoriť, že hore aj dolu je rovnako krásne. A nie je? Pravda, že nie. Vo výškach sa voda neudrží. Všetka spadne na zem. A čo by z teba ostalo bez vody? Pravíš, oh. ako by som už mala odísť. Pôjdeš so mnou za riekou Búravou. Už o šest dní sa s ňou stretneme. Stále hovoríš len o nej. Lebo má syna a ja mám dcéru. Ty chceš, aby som ja a jej syna? Uádla si. Nikdy som ho nevidela. Bude sa ti páčiť. Je dravý, ako jeho matka. Je samý vír. Jeho voda sa stáča do kruhov. Na hladine sa mu lesknú strýborné chrbtí rýb. A... A? Je... Už si všetky chvály vyspievala? Zaslúži si ich. Čo si zase zastala? Nemôžem sa vynadívať na tú nádheru. Čo môže byť nádherné na stromoch? Tisnú sa k sebe a vietor ich kolíše a kolíše. Ha, ha, ha, Vietor? Ja, ja ich odháňam. Nech si hľadajú inú zábavu. Poľahky sa ich nestrasíš. Pozri, koľko ich je. Celkom si sa pod nimi stratila. Oh, veď uvidím, kto je mocnejší. Čo to robíš? Skalím svoje vody. Nechcem, aby sa v nich stromy obzerali. Mohla si ich ešte nechať? Aspoň chvíľu. Aspoň chvíľočku. Aby si pri nich len tak postávala a nám sa čas míňa. Ponáhľaj sa! Lebo k rieke Búrave ani za rok nedôjdeme. Čichavá. Mesiac. To si ty mesiac. <sus> Áno, ja. Som rád, že ťa počujem. Hovor tichšie. Mm, tichšie nemôžem. Nepočula by si. <sus> Skús. Poď so mnou. Kam? Sem. Ku mne preca. Boli by sme stále spolu. Neboli. Tam hore sa voda neudrží. Hmm, keby obloha chcela... Tá má iné starosti. Aby bola nedosierná, a bela sa ako more. Radšej ostanem tu na zemi. Prejdem sa po striebornej zátoke. Dobre, budem ti <laughs> svietiť na cestu. ako svetla mi dávaš mesiac. Všetko vidím. Stromy nabrel. Kvety. Len tvoju tvár nevidím. Schoval som sa pred tebou za stromy. Prečo? Zo so strachu, že sa ti nebudem páčiť. Nemusíš sa báť. Ak nechceš, nebudem sa pozerať. Ja by som sa na teba... Pozeral stále. Čo to robíš, mesiac? Iba som sa chcel dotknúť tvojich vlasov. Mám ich ztrapaté. Á? Stáčaš ich do vlniek? Ty si ma pohladil. To sa mi iba lúče zachveli. Ale prečo? Od šťastia. Zakryl som si tvárom rakom. Čo keby si sa predsa len na mňa pozrela? Hm? Som naozaj škaredý ako nocku, ktorej patrím. Ale tvoj hlas je meký, ako dotyk vánku. Tvojmu sa nevyrovná. Odkryj si tvár. Nevidím ja teba, ale ani ty mňa. A <tým> o chvíli už budem musieť ísť. Ostaň, ostaň tichavá. Ani striebornú zátoku sme ešte neprešli. Tak, tak sa ponáhrajme. Hm? Choď prvá, ja pôjdem za tebou. <tým> Neobzeraj sa. Až bledú tvár. Ale škardá nie je. Čo to robíš? Čo to robíš, Tichava? Zobudíš matku? Niekde, že si pri mne. Odoženie ma, Tichava. Pst, svoje vodu. Od radosti ešte viac rozčerím. Tichava. O... Tichava. O, darmo ma zalievaš svetlo mesiac? Neukážem ti svoju dceru. Nemusíš. Sama som sa mu ukázala. Čo ty tu robíš? Či som ťa pred ním nevarovala? Mm. Aj zajtra príde. Naozaj? Mm -hmm. <laughs> to by ťa musel najskôr nájsť. Neskryješ ju predo mnou. A keby aj nájdem ju, čo by som mal celú noc hľadať. Choď už, Mesiac, Svita. Zajtra sa znova uvidíme, Tichava. Budem ťa čakať pri zátoke. Zbytočne. Prídem, Mesiac. Nikam nepôjdeš. Stále iba zakazuješ. Raz nemôžem hľadiť na oblohu, potom zase na brehy, raz pred seba a inokedy za seba. Už sa mi to tvoje večné zakazovanie zunovalo. Stiahni sa k a mĺč! Urobím to, keď sa mi bude chcieť. Keď sa tebe nechce, urobí to za teba iný. Hej, vír! Vystúp zhlbok! Nevolaj ho! Na dnom mesiac nedovidí. Tiesňavá. Zaveď moju dceru do hĺbky. A nepustil, čo by aj sám mesiac volal jej meno. Vráti sa na svetlo, až keď to ja dovolím. <tripti> kde je tvoja dcera tiesňava. Najdi si ju. Nikde je niet. Zle pozeráš. Všade som nazel. Tak to radšej nechaj. Dám ti dobrú radu. Najde si inú rieku, do ktorej budeš z výšky pozerať. Chcem iba tichavú. Je krásna, milá. Strácaš čas. Aj tak ti nebude patriť. ...sľúbila, že sa vydá za vírnika. N nie, neverím. Presvedčíš sa? O nedlho bude svadba. Tak rýchlo by na mňa nezabudla. Nepoznáš ju. Ako som ja, raz priezračná a raz zasakáná, tak sa menia aj jej city. Tichá vann je taká. Skrýva sa pred tebou. Preto ju nemôžeš nájsť. <laughs> prečo by sa predo mnou skrývala? Tak nech teda výjde. Počuje každé slovo. Vidíš, ani sa neozve. Kam sa tak náhliš, mesiac? Ešte nesvita. Pústme Prosím ťa. Moja matka mi to zakázala. Mesiac ma čaká. A keď sa nedočká, odíde. Oh, a čo slúb, ktorý sa mu oh, oh, oh, oh, oh. Dávno na to zabudol. Je už nad horou, pod ktorou pretekáme. Prečo si ho nezdržala? Mohol vyčkať, ale nechcel. Vraj sa ponáhla. Klaméš. Oh. Pozdio, vír. Nech sa presvedčí, že Mesiac sa nie. je. Mesiac! Mesiac, vráť sa! Mesiac! Vráť sa, Mesiac. Počúva hory ako hučia, že pocú i mičia. Teba nepočuje. Ale vidí ma. Nevidí. A nechce, aby si ty videla jeho. Ubudlo z jeho plnej tváre. Už je z nej len polovica. A ešte menej. Iba chudý rožo. O chvíľu iste uvidím jeho okrúhlu tvár. Celkom sa ti stratí. Lebo začne svítať. A keď sa znova zotmie... Nepríde. Aj tak budem čakať. Chceš ma rozhnevať? Rok, čo sa na rieku patrí. Zobuď ryby, musia sa s nami náhliť za búravou. Nemôžem k nej prísť len tak, na prázdno. Ja nikam nepôjdem. Ostanem v belasej zátoke. To sa ešte uvidí. Nepočuvla si ma po dobrom. Počuvneš pozvom. Dravý prúd! Vezmi si moju dceru! A dnes ju dňom i nocou grieke rieke Búrave a jej synovi Vírnikovi. Lenivý synček Iba sa prevaluješ mm. medzi brehmi mm. Prečo mi nedáš Pokoj matka ešte nesvítam Slnko už má kus cesty za sebou Keď zastane nad nami Dočkáš sa šťastia Dostanem novú loď <laughs> Príde ti nevesta Na čo mi bude nevesta Chcem loď Nebudem sa väčšie plaziť pomedzi Brejlen, tak. s loďou by to bolo iné. Najskôr nevesta, potom loď. A prečo nie naopak? O, čuž, keby ťa začula nevestina matka, hneď by bolo po svadbe. Kto povedal, že sa chcem ženiť? Keď zbadáš ticha. Budeš vrav jedinak. Mm. Chystaj sa ju privítať. Nemám chuť niekoho výdať. Ticháva je hoci kto. Je väčšia ako ja? No, to nie. Tak rýchlejšia? Ani to. Teda dravšia? Ha, to už vonkoncom nie. Tak to nie je nič pre mňa. Najskôr sa presvedč potom dravšia. Dúfam, že si neprišla sama Tiesňava, oj oh, nie, prišla aj Tichava, ale tam pri vrbách sa trošku zdržala. Tamto je, skrýva sa za tebou, Tiesňava. Z dlhej cesty, najisto ustala, moja dcera nikdy nebýva unavená. Pozri, koľko rýb ti doniesla. Uh. Toľko ich ešte medzi týmito brehmi neplávalo. S bohatými darmi si prišla, tiesňava. Chytím si jednu, takú najväčšiu. Vráť sa! Najskôr si privítaj nevestu. Veď plače. Pozrite. To od radosti, že ťa vidí. Prečo nič nehovorí? Hmm. Hmm, to sa môže môže moženiť aj s rybou. Tak povedz niečo, tichava. Tichava, tichava. Aj meno má také. Prečo mlčíš? Nepočuješ? Alebo si glúcha? Je iba trochu vyľakáma. Poprechádzajte sa a všetko bude na poriadku. Poď so mnou, tichá vá. Ani sa nepohnie. Koho mi to chcete podstrčiť? Potrebuje spánok. Keď si odpočinie, začneme chystať svadbu. <laughs> to ešte uvidíme, či naozaj. Kam zase ideš, synček? Hľadať si inde zábavu. Sa vyspala. Nespala som. Čo teda robím? Pozerám. A na čo? Na oblohu. Čo už môžeš uvidieť na oblohe? Mesiac. Hm, ten je ďaleko. Niekedy sa príde pozrieť na hladinu. Keď je pokojná, ale kde som ja? Tam nie je pokojá. Tu sa teda mesiaca nedočkám? <tí escrí> tu asi ťažko. Nestačím ti. <tí> Tam, kde je on, je plno svetla. Viem o mieste, kde svetlo nikdy nechýba. Zaveď ma tá. Poď, nedaleko je železný most. Most? Celý žiar ako vodne. Z zvykla som si na mesačné svetlo. Ak myslím. Že sa ho tu dočkáš, ostaň, ja pôjdem. Nedržím ťa, len si choď. Idem, bežím. Zavzdýchala ticháva, čo sa o mňa opierala. Kde sa tu vzala? Vy brezi si myslíte, že ja viem všetko, keď sa mi lístie vody dotýka. Možno vieš aspoň to, prečo vzdýchá. Spomínala mesiac. Čo má s ním? Chcem, aby ma počul. Čo také mu chceš povedať? Nevypytuj sa. Vidíš, že sa preň trápi. Tak nech sa poberie za ním. Ako? Smiem sa držať iba týchto brehov. Skúzna nevystupí. Tuto je veľa konárov a a ja sa ešte hlubšie skloním, takto. No poď, neboj sa. Nevidíš, ide to. že je tu tak mekko. Tu sa ti tráva skláňáš na zem. je to krásne. Pustiť sa, kadiaľ ja sa mi zachce. Doteraz som musela tieť len medzi brehami. A teraz, teraz si môžem ísť hodzaj po chodníku. Ako človek. A keď sa mi chodník zunuje, vrátim sa do trávy. Pamätáš, prečo si z brehov vystúpila? Aby som bola bližšie k mesiacu. Nezabudni, že to miesto je pod strmým vrchom. Musím sa ponáhľať. Už svítá. To znamená, že ho zás neuvidím. Prečo nie, ak sa poponáhľaš? Rieky sa prebúcajú. Nesmúťa nájsť na brevom, strhli by ťa znova medzi seba a ty by si sa nikdy k strmému vrchu nedostala. Ponáľaj sa z tohto miesta, tichá vody. Nevzdychaj, lieska. Aj stromy sú smedné. Možno viac ako ty. Sme bližšie k slnku. Ujde sa nám viac páľa ako tebe, čo si bližšie k zemi. Prší. Prší. Naozaj prší. Druhá, tretia. Ale ako môže pršať, keď svieti slnko? Je to naozaj dážď. A keby pršalo, padali by kvapky aj na mňa. Ha, to nie je dážď z oblohy. Bystrina, čo naráža na skalu, rozhádzuje kvapky vody až sem a kde a... sa to vzala? Vedešte, pred chvíľou to nebola. Nevypituj sa, kde som sa vzala. Aj tak by si mi sotva uverila. Radšej pí. Mám vodu aj pre teba. <SCIENTĽ> Ay, my Wi照. Každému sa ujde. Mám dosť vody pre všetkých. Len pite, pite <síc nutritional> Ako som zoslapla. Môžem si odpočinúť V tvojom teni Mocný dup Uhasila si mi smet Rád ťa za to schovám pred slnkom Aká si chudučká Tenúčká O všetku vodu som prišla Rozdala si ju. Preto si smutná. Smutím, lebo sa nedostanem cez potok. Čo mi je v ceste? Musím sa vliať do ňa. Nemusíš. Prešuchneš sa ponad skaly čo sa mu zosypali do cesty? Stiahne k sebe a odniesie k vírnikovi. Nestiahne. Nedovidí na teba. Hej, stromy! Tichava potrebuje našu pomoc. Čo pre ňu môžeme spraviť? Zasypať lístím potok, cez ktorý musí prejsť. Uhasila mi smet. Dá mi trochu svojho lístia. Daj dáme. Čo to robíte? Te... Nič pre vás nevidím. Mám oči plné lístia. Odhrň si ho. Nevládzem, Husto padá! Skúz len ešte, kým ťa Tichava nepreskočí. Tichava? Kto je to? Už je ďaleko od Cialto. Čo je s tebou tráva, stále sa obraciáš na jednu stranu? Ty sa zase príliš ťaháš do oblakov, strmý vrch. Ale čo sa ukladá na zem, to nedovidíš. A čo mám vidieť? Nestačí, že viem o tebe všetko? Ale o riečke, čo poda mnou tečie. Nevieš nič. A tu sa sem dostala? Ťažko. Umiera u A to len preto, že všetku vodu darovala stromom. A z toho malého, čo jej ostalo, vzala som si ja. Tak jej vodu Nie Nemôže. Zemi ju vypila. Uhni tráva, chcem si ju obzrieť. Ó, oh, aká je tenulinká obyčajný potvočík. Ako sa voláš? Tichavá. Tichavá? A čo robíš tak ďaleko od brehu? Chcela som sa stretnúť za mesiacom. Ty? On je preca hore a ty dolu. Máme sa radi. Je to pravda, tichavá? Rozdala všetku vodu. Mesiac už nenájde jej zrkadlovú hladinu. že rozdala vodu? Potom jej dobré treba dobrým splatiť. Hej! čo krúžiš nad tvojim pěmenom. Zastoň! Otrebuješ niečo, strýr! Potrebujem vodu! A, ha, ha. Zase si smedný! Je, smedná je rička, čo darovala svoju vodu stromom. Kto je to jej to kázal? Bez vody by boli vyskli. Na miesto toho, aby si sprchol, blúdiš po oblohe. Ah, keď je z tejto výšky, všetko veľa na krajšie. Vlasti sa už narozhliadal. Na zemi ťa treba. Dobre, dobre, veď užite. Mm, už je trikrát taká, ako ty. A keď jej dá mrak všetku vodu, možno ju spozná ten, na koho čaká. Ako sa o nej dozvie? Pri tvojom úpeti netiekla nikdy rieka. To už nechaj na dňa. Tráva. Oslovím soliko. si taká, ako na chvíľu, aby som ťa mohla pohľať. Musím sa ponáhľať. Ako sa všetko k tebe voní. Ako by sa to kam si náhrilo. Do gulahe. Lebo tá na riečku čaká. Slnko všetko vodu vypije. Tak to má byť, tichava. Slnko ťa na oblak premení, v ňom poľahky vystúpiš na oblohu a tam sa stretneš s tým, na koho myslíš. Tichá tu neostala, ani kvapka. nesmúť nesmúť tráva. Obloha nám za ňu pošle dažďové kvapky. Mesiac, mesiac, vstávaj. Blíži sa tvoj čas, lebo ten, čo patril slnku, sa skrátil už len na niekoľko krokov. Ponechaj ma ešte chvíľu odpočívať, obloha. Mm. Celú túto noc budem blúdiť. A vyzerať tú, s ktorou sa tvoje cesty míňajú. Ja, možno ju už nikdy neuvidím. A čo ak predsa? Čo ak je už blízko teba? Ako by sa sem dostala rieka. Nech ti to sama prezradí. Tichava. Tichává. Mesiac. Mesiac. Há? Konečne vidím tvoju tvár. Tichává? Tichává. Kde sa tu berieš? Volala si ma predsa. Nechcela si? Radšej si odišla za ženichom. Ah, keby to bola pravda, držala by som sa breho, nie výšak. Tu je tvoj čas, mesiac. Pusti sa po svojich nočných cestách. Pôjdeš so mnou, tichavá. Pôjdem, ale mi musíš podať ruku, aby som vo výškach nezblúdila. Čo, ak ti príde smutno, za tými dolu. Vrátim sa k nim v podobe dažde. <laughs> A potom zasa ako obláčik vystúpim k tebe. Na oblohu. <laughs>